Vilken premiärvecka det har varit och är, den är ju inte sluten. Massor har hänt, Rögle är igång, fyra poäng på två matcher, skador, skadeläget, massor med frågor av er kring detta. Ni lyssnar på Nedsläpp Rögle med Daniel Rotlinus, Linus, Alin och Mattias Jelm. God morgon. Tjena, började sitta där, Nedsläpp <laughs> Rögle, har du Ja i ja <laughs> Ja det var ju ingen som reagerade på min hälsningsfras. Jo, jag gjorde det. Ja, du skrattar faktiskt lite. God morgon. Ja? Nej, ja, men vi är väl alla lite trötta idag. Ja, jag är mosig. Jag ska försöka uppbåda energi här nu för ännu ett avsnitt. HD.se, snedstrek sport. 16 publiceringar mellan 21 och 23 i Det var många som hade kananpuls, både på... I Catena Arena och eh, Landskrona IP. Det jobbades för högt tryck på vår sportredaktion igår. Ja, det var en krock utan dess like måste man säga. Det var lite, li, lite tur i oturen att förlunda körde vilse på motorvägen så att matchen blev uppskjuten, uppskjuten en halvtimme. Då kunde vi se första 25 av eh, derbyt. Som blev avbruten också på grund av eh, korkade bengalgrejer. Ja, ja. Hur som helst. Jag kan också säga till er så här i det andra avsnittet av Nedsläpp Röglä, att vi kommer inte att bli över 55 minuter. Då får vi på flabben av Linus Alain. Ja. <laughs> det var det sista han sa. Räknade in en intervju som ni kommer få med Kenny Jönsson också. Det är tre minuter Kenny och sen ska vi inte gå över 55 minuter. Det kanske lika bra och get to business. Ja. Ska vi ta det hockeymässiga först? Ja, allt handlar ju om hockey. Vad ska vi annars då? Jag menar spelet. Det är mosigt i skallen nu. Spelet? Ja, på isen. Eller ska vi ta skadorna? Eller ska vi ta... Aha, okay. <laughs> Eller ska vi ta Kenny? Vart vill ni rocka loss? Ja, men vi måste väl ändå... Vi ska återkomma till skadorna och Rögläs varvnings äh, jakt. Äh, Lite senare Någonstans får vi väl ändå börja med att rama in de här två matcherna som har varit rögle mot Färjestad borta och sen då där hemma. Jag var i Karlstad och så en jättebra premiärmatch generellt. Två påkopplade lag, man såg inte alls det här som man brukar se premiärer. Med havs och slafsid, pyckar som slutsar över klubbar och osynk och sådär. Det var en jättebra hockeymatch tyckte jag. Och Rögle som stod eh, på ett fördömligt sätt och båda har fått med sig tre poäng till eh, deras 3 eh, ledning Sen man det kanske kryssat rättvist om man till hela matchen. Men eh, det blev en förloss på straffar efter Tomashek-Shov. Mm, eh, men om då det var en stark premiärinsats av Rögle men Tycker jag ändå lite, är det förväntat mig mer av Färjestad så kom en andra match där jag blev väldigt imponerad av följande som gasade på och egentligen som Rögle gjorde kanske en sämre prestation i. Men där blev det tre poäng istället för en som i Karlstad och det är väl lite symptomatiskt så här års det blandas och ges i de första matcherna. Och jag då som följde Matchen lite mer på avståndet som jag satt upptagen med fotboll igår kväll kunde konstatera att Frölunda vann skottstatistiken ganska duktigt och att Lasse Johansson inte verkar ha haft någon bra dag med vad hade han 76 i målvaktsprocent men Rögle vann och det måste jag säga fyra poäng på de här två första matcherna utifrån förutsättningarna med skadeläget också det är imponerande tycker jag faktiskt där de har ju tagit eh, nästan alla dagar i veckan tror jag om de hade fått eh, det på föran att de skulle stå på fyra poäng efter eh, två matcher. Eh, kanske inte jättemycket sett i skalläger men däremot sett i motstånd med Färgsta borta Frölunda hemma. Men eh, precis som du är inne på En Rögle gjorde det tycker jag och tycker nog många andra också en sammantaget bättre prestation mot Färgsta på många sätt. Eh, Frölunda åt ju efter deras tidiga ledningsmål i första perioden. Att det stod 1-1 där Så det var ju underkant för eh, Frölundas del Både haft ledningen eh, Och även i slutet av matchen När Rögle hade ryckt ifrån där Och, och tagit ledningen i, I tredje Så var det ju Frölunda som pressade på Så det var ju, det var ju Ett, eh, ett Rögle som var hårt pressat Under stora delar av matchen Såklart starkt att vinna Men eh, Där fanns, fanns mer att, att fila på I spelet eh, Efter den matchen Än vad man kanske kunde lista ut efter Feinstein-matchen. Öresundskraft är stolt hållbarhetspartner till Rögle och sponsor till Nedsläpp Rögle. Vi bidrar med puckar till alla ungdomslagen. Att tjejerna och killarna kan glida in på ett fullsatt katena-arena och lira paushockey. Och den spelare som först plockas upp ur akademilaget till både här och damlaget bär såklart tröja nummer 17 som är de 17 globala målen för hållbar utveckling. Och nytt för i år är att Öresundskraft varje match kommer låta en knatte vara med på uppvärmningen innan match. Hashtag tillsammans för sjutton. Jag gick de bitarna efter matchen. Det är ju några grejer som sticker ut med gårdagens prestation. Det är effektiviteten, fyra mål på 17. skott är jättebra. Disciplinen är jättebra, inga utvisningar. Uh, och uh, jag glömde den sista, sista punkten men uh, det är väl också liksom det här det kollektiva, vad, vad vill man ha som, som ny, nysammansatt lag så här och så man vill få en, en liksom kvitto på att är vi på väg åt rätt håll, funkar det vi håller på med, det har de ju fått både framförallt kanske i Karlstad, kollektiva kvitton och sen vill man väl ha en delaktighet och, och det fick man ju verkligen framförallt mot Frölunda där Josh Dickinson gjorde mål efter 20 sekunder. Filip Johansson gjorde mål. var jättebra. Till och med Mattias Göransson gjorde mål. Så det är ju redan ganska hög delaktighet på det här kollektivet. Även om det kommer att hända miljarder grejer på vägen. Ja, men om man tittar individuellt så är det väl för Röglets väldigt bra att få igång den här typen av spelare som du listade, Daniel, med Dickinson och vi har även Leon Bristed som står på 0 plus 4 efter två matcher han är inne i säsongen redan det fanns ju vi pratat om de här frågetecknen efter två år i Schweiz vilket skick ska Leon Bristed vara i jag tycker han har sett ut att vara i jättebra skick eh, för att involvera det mycket och sen då de här backarna med Filip Johansson, Kalle Scholin. har ju inte heller sett rostiga ut från sina nordamerikanska äventyr utan de har också kommit in i det väldigt kvickt och det är det, med så många nu var vi in i en trupp så behöver man att de här spelarna som ska vara bärande också kommer in och är det från början och då har de ju varit på lite olika sätt och det blir lite ringa på vattnet också, Filip Johansson tycker den, de intrycket starkt. Han, han är den starkaste kandidaten så långt till att jobba som firstback och tycker lite grann att han drar med sig Lucas och Ekstoljonsson, de två tillsammans ser ju verkligen ut att ha en kemi vi har ju sett liksom Ekestål ha jättehöga toppar och liksom lite skakigare, lägre nivåer. Jag tror jättemycket på att få fram det bästa hos honom. Att hitta en trygg partner som kan liksom lite grann ta honom på ryggen och sticka. Liksom. Då kan Ekestål få sin utväxling. Och de tror sig är superstarka ut ihop. Så att det är väl lite sådana effekter att någon drar någon annan haka på och så blir det 1 liksom plus 1, 3. Kanske också, vi får väl se när vi följer Lucas Jonsson att det är så som han själv förutspår att eh, han går en bättre säsong till mötes tack vare bland annat att han spelar till vänster som ger honom fördelar med klubban utåt mot Sargen. Ja, vi hade en intervju med honom om det där och vad det faktiskt för med sig och vad han vill vara för typ av back. Så han har ett par fokusområden den här säsongen och vill vara, vill vara med i poängligan också. Kanske främst för backar då, men, men ändå... han han har tydliga mål för sig själv också och får han dessutom då en backpartner som det funkar bra med ja då kanske vi ser en liten annan nivå på Lukas Ekerstor Jonsson alltså generellt och jämnt över tid säkert, och han har också varit, varit kommit tillbaka i början av säsongen, liksom han, nu är han etablerad liksom han, är, han är där han ska, där han ska vara ett tag framöver och kan, kan hitta någon slags trygghet och lugn och ro i i den skälen också. Två andra noteringar så här utifrån. Jag tror inte ni har nämnt den. Men det var ju också så att Rögle gjorde mål i powerplay. Det är viktigt att få igång det. Det var ju där Filip Johansson gjorde mål. Och en annan, en annan sak som jag funderat på. Som jag sett över tid. Även under bröderna Abbots långa period. är att Rögle har en förmåga. att När de hamnar i trånga lägen. Med jobbiga skador. De lyfter upp någon junior. Och de kommer in och de spelar på. Nu gjorde väl Max Karlsson SOL debut till exempel. Och de kan matcha för Ölunda som, som ju inlett väldigt bra. Jag, det tycker jag också är en stark grej hos Rögle. att de, fast de tappar och på förhand känns att det här blir svårt att vinna, så kan de ändå stå där med tre poäng. Samtidigt så är det ju, det håller med om, men samtidigt så börjar det bli sårbart läge. Han pratat om att få varsidan är e tunn då med både Sar och Evo borta. Att någon spelare till går i söndag på samma position skulle det nog innebära det innebär såklart ännu större problem men att då får man nog börja röra om mycket mycket mer än vad man, vad man vill så att vi kommer väl till det med, med nyförvarv och sådär men här har ju Rögle ett problem som de behöver hitta en lösning på En sak, en sista sak också, det är väl så att Rifalk har startat stabilt <skratt> Ja, det får man väl säga överlag även om jag tror att något av de här målen, framförallt den här isaren igår, där vi gick 15 matcher i slutspelet där han inte var i närheten och släppa in en sån puck så man tyckte att han så väldigt starkt ut i lördags. Kanske ett litet hack ner på honom precis som för många andra på lördagen. Jämfört med i lördags. Men det sista jag skulle jag säga att det känns redan, jag var inne på det i min krönika, det känns redan som att Rögle får lite betalt för det här lite tryggare bygg, lagbygget man ska säga. Säkert kostat mer, eh, men jag drog den parallellen i min krönika. Första matchen förra säsongen så hade man liksom Thomas Gregoire och Brandon Davison i ett andra backbar. som Ljonsson och Johannes, Johannes i ett tredje eh. Det är andra lönekuvert på, på de backar som är nu men det är också en mycket stadigare leverans. Man kan gå igenom, nu fick ju de här två backarna i kicken eller fick lämna rätt så tidigt för jag sa det och, och Jag skrev det att jag kan liksom inte se ett enda ny för vara med minsta liksom, flopprisk på. Det ser ut som att alla är inte stjärnor, men Oliver Eklind men han har hittat sin roll i en, i en oljad fjärdekedja som finns det backar som ska vara högt upp i hierarkin som har börjat komma in i den. Så att det ser ut som att liksom, nyförvarv efter nyförvarv ser redan ut och liksom ha sin roll i det här. Och i samband med hemma mot Frölunda så var det också Kennys match som Rögle själva döpte till Kenny Jönsson. Där man då skulle uppmärksamma och hylla Röglets största spelare eller främste spelare Genom tiderna eftersom han blev invald i Internationella Hockeyförbundets Hall of Fame i våras. Och det skedde alltså igår på tisdagskvällen. Det gjorde det. Det var en sammanhang där Kenny fick gå ut och ta emot publikens jubel. Det var ett jättelikt tifo över ståplatsläktaren. Gigantiskt till och med. Och även då hans gamla back partner, El och Eloranta, druckit upp eh, på isen, så att jag... Eh... Bara det har de två där samtidigt måste ju ha varit en sån nostalgikick deluxe för rögle-supportrar som varit med ett tag. <laughs> Vill du höra vad Kenny tyckte om det? Ja, jag, jag, jag får bara gissa att han tyckte det var kanske... Det bästa ögonblicket av allt. Nej, två plus. <laughs> jag, jag fångade Ken Jensson i andra periodpausen på Röglöföllden och där och jag börjar fråga honom hur han upplevde det när han fick gå ut på isen och ta emot publikens hyllningar. Ja, men det var mäktigt måste jag. Jag, jag fullt rörd. Eh. Magisk Tifo måste jag säga. Det, det var stort att se den rulla ner faktiskt precis innan jag kommer ut. så att, eh, Jag hörde det blev faktiskt. Vad du förberedde dig för Tifo? eller Nej, ingenting. Det hade jag inte en aning om. Eh, eh, så det hade jag inte en aning om att det skulle bli något Tifo för min skull. Men, man växte sig när och så vill man på Tifo? så det var ju väldigt genomtänkt med olika delar i karriären och så. Ja, den som har, eller de som har gjort det har verkligen tänkt till och fått ihop det på ett magiskt sätt måste jag säga. Jag tackar ödmjukast för de som har lagt ner all den tiden för att göra det så fantastiskt för min skull. Liksom. Mm. En sån här kväll också så misstänker att du liksom får lite tillfälle att minnas tillbaka på karriären och allt du har varit med om. Och, och sådär, liksom. vad, vad är det du tänker på en sån här afton när du... Det har gått ett tag sedan det slutade men det är ett tillfälle liksom att få återvända till, till den tiden lite grann i huvudet gissar Ja men alltså det, det första man egentligen tänker på att att, att jag har varit så bra mm. alltså det är ju, <laughs> det brukar jag inte säga det mig själv men jag, jag märker ju det liksom, hur man berör folk och hur har jag berört folk mm. eh, få den hyllningen av eh, alla Emma-supporterna här liksom efter att jag blev vid ett inval i Hall of Fame det det är mäktigt liksom när man ser sig själv på jumbotronen och alla reser sig upp. Att, att man har berört folk och folk uppskattat vad man har gjort. Eh, hur jag behandlat folk liksom både på och utanför banan tror jag och speglar in också. Så att, eh, sjukt stolt. Eh, ju fler gånger man gör sådana här saker, ju mer stolt blir man över vad man har gjort i sin karriär. Du har karri ut också. Var, var liksom bara handlats? betytt på dig eller din karriär och sådär? Ja men det var ju min mentor mm. det kommer jag fortfarande säga för alltid liksom att han, han betyder jättemycket för mina första år i rögle liksom mm. sjukt överraskad mm. jag hade inte en blekast aning inte ens funderat på att Kari skulle dyka upp idag liksom mm. och, fantastiskt roligt att se han igen, fantastiskt roligt att sura med han, mm. pratar lite nötid, pratar gamla min. Ja, det var stort och samt för min skull liksom, att han då kommer hem ner från Finland. Liksom. Alltså, när det kommer till Kenny Jönsson. Jag vet inte hur det är med er och jag kanske kanske väl uppspelt en sån här dal när jag är lite trött, Men jag tycker i alla fall att det är alltid är lika roligt att läsa eller lyssna till Kenny Jönsson. Även om inte jag är uppväxt i det här området så jag är ändå uppväxt under en tid när Kenny Jönsson var stor. Så för mig är han ju stor, även om jag inte har växt upp här, som sagt. Och äh, Jag gillar det. Jag gillar när man får läsa och höra honom. Det kanske bara jag. Du sa precis ja, att du var upprymd, extra upp, upprymd för att du är trött. Är du någonsin <laughs> trött på riktigt? Eller du, det går liksom <laughs> inte för dig att ha låg energi. Du ser är inte jättetrött. Nej, ens, faktiskt tack. inte. Hur gillar ögon då? De är ju inte ens uppe. Öppna. Det du verkar jättepig. Det gillar vi. <laughs> ja, nej, men alltså, Kenny Jonsson det är väl rätt många fler än jag som uppskattar honom i Engelholmland. Ja, det är det. Det var en ledande fråga. Men Kenny snackar ju själv om det. liksom att Han, han har förstått hur mycket han har berört folk. och eh, Jag håller på att förbereda mig. Jag ska leda ett samtal med honom på biblioteket ikväll. som är fullsatt, eh, och, i dem, Egentligen har inte det så mycket med... Just Kenny själv. Jo du har det för hans mamma och pappa men jag var hemma, kom jag var hemma hos Du ska vara i biblioteket men du har egentligen inte så mycket med Kenny Johnson att göra. Jo men jag var hemma hos Ingrid och Hans-Erik hans mamma och pappa. Jag tror det var efter OS 2006 och försökte göra något porträtt på liksom varför Kenny blivit som han har, så framgångsrik som han har blivit så jag pratade med gamla lagkamrater någon gammal skolkamrat jag fick hans föräldrar till att ställa upp på en intervju och där fastnade jag för två citat som jag tänkte använda ikväll pappa sa då vi trodde nog aldrig att det skulle bli någonting av honom som hockeyspelare. Jag trodde för att han skulle satsa på fotboll. Och mamma Ingrid sa om eh, när han stack till NHL. Man undrar hur han skulle klara sig där borta. Han kunde ju inte engelska till någon reda. Till någon reda? Säger man så? Så säger man. man. Så säger man, man. Fantastiska citat. Ja, det, är det. det gick ganska bra för pågen. Eh, något sånär va? Ja, men Det är väl därför han är, det finns ju många anledningar till att han är så populär kan Ken Jönsson, men det är väl just det att han är så... Eh, Folklig! Exakt, han har så alltid haft så nära kontakt med det med han kommer ifrån sina rötter, det här att han återvänder till röglar de här mytomspunna 30 miljoner kronorna. han var erbjuden i Ryssland för att sticka dit efter OS, men han valde att återvända till Rögle och att Nyebro istället det är allt sånt väger in jättemycket Folk sätter och ett superstort värde på det att han har gett tillbaka genom åren också så pass mycket som han har gjort. Han har faktiskt som ingen annan faktiskt hockeyspelare genom tiderna tror jag burit sin moderklubb på sina axlar. Ingen har burit liksom, Kenny mer, eller har burit Rögle mer än vad Kenny har gjort. Och det som är häftigt är ju att när han flyttar hem 30 år, var han då, han flyttar hem från NHL, då spelar Rögle i Allsvenskan. Och Allsvenskan var inte så fräck som Allsvenskan är idag. Allsvenskan var riktigt sunkig, måste man säga. Och det var långt till elitsen som det hette på den tiden. Det är en sak att komma hem till Rögle idag. Men att lämna NHL 30 år, det är ju ingen ålder på en, varken häst eller back, men att lämna den världen och flytta hem och spela i allsvensk rögle hade inga pengar. Det var folk som jobbar halvtid i stort sett. Och så bär han upp rögle elitien och, och se till att lämna när de är kvar där uppe. Så att det är väl klart att det är därför som det står 6000 människor och, och intygar vad han har liksom betytt för dem. Det enda som han hade önskat var att han hade hållit på ett tag till. Några år till. Du gjorde ju den intervjun, Daniel, när han skulle sluta och han avslöja det i den hur gammal var han lade. Det var sommaren 2009 och han är för, han är för 50 nu. Han är född 74 så får vi anlita matte och raknet av. 34? Exakt. Med hans spelstid så hade han ju kunnat spela några år till. Det hade han. han var väl uppe i tvåsiffrigt antal hjärnskakningar och men framförallt var det väl, jag läste igenom alla gamla intervjuerna, han sa att han slog igenom ganska tidigt och motivationen var slut. OS-guld i det där speciella, speciella Lillehammar med Lillehammer. Med Foppa-straffen. Och med Roger Hansson som är tränare idag i laget. Han tog OS-guld 2006. Samma år tog han VM-guld. Han utsågs till OS-bäste back där också. Det säger lite grann om Kenny Ja, ja. Nog om Kenny. Här skulle jag kunna prata länge om Kenny. Du får komma till Bibblan ikväll, Hjelm. Hoppas att några av kommer. Ja, det, det hoppas vi verkligen. Ska vi nu för att uh, hinna med allt på 55 minuter? <laughs> jag hör jingeln i bakgrunden redan. Ja. <laughs> vi ska in med några reklamabrott också. <laughs> kör, kör, kör. kör. Vi kör. pratar tills vi inte har något att prata om. Ja. Är, det, är, det, är det skade skadegrejerna vi ska komma in på nu för vi har fått mycket frågor om det vi kommer inte läsa upp alla men det är många frågor som handlar om just detta, vad händer nu och det var ju en riktig ralla rock'n'roll måndag som i det här fallet jag fick uppleva med med dels Dennis Everberg som berättade för mig att hans tumme gått av bara den saken, jag satt ju jag skrev upp alltså jag satt där och gick igenom laget och så Dennis Eberberg är inte här och, och okej okay. sen helt plötsligt var han bakom mig på läktaren och det var snabbt som jag tänker med mitt huvud så här, ska jag ta en bild på honom nej ska inte hålla på gangstrarna när han sitter där så kommer han förbi nu går står där och väntar på intervjuer så kommer Dennis i civilklädd Hej som vanligt Jag var här tjena du var inte med och träna hur mår du Ja det är bra och vänderna sig om och gå mot mig. Jag har brutit tummen. Jag bara, äh, Det visste, oj, det visste inte jag. Nej, hur skulle du kunna veta det? Fick jag då motfrågan. Det visade sig sen att ingen i Rögle visste det. Så du var ju, fick ju reda på det först, Ja, det var ju lite, lite lurigt det där också. Hur man skulle skriva det. För Rögle har ju inte gått ut exakt, vad? Men, men man kan säga att du är en bra källa. <laughs> Ja. <laughs> och då var det ju oklart hur länge Rögle skulle vara, äh, Rögle, hur länge Dennis Eberberg skulle vara borta och det kom ju då sen dagen efter så han var ju inte mer än komma tillbaka till redaktionen med intervjuer och skulle lägga ut förutsättningar det vet det här och så bara ja, okej okay. Daniel har borta förmodligen resten av säsongen. Ja, Jag får nog ta tag i det här. Och så blev det snack med Hampus Sjöström som bekräftar att de eh, har vetat om det här ett tag. Att det, det lutar åt en, en lång frånvaro och, och att de är trygga och börjar förbereda sig för att addera någonting som han uttryckte i Hampus Sjöström. Eh, alltså det ska in en forward där. Och nu är vi då framme vid lyssnansfrågorna efter mitt, min långa utläggning här. Ja men det var ju intressant behind the scenes eh, Ja men det var också ganska kul när han visar upp tummen Dennis Everberg också Han var ju, han var ju vid, vid gott mod måste man ändå säga eh, med ett leende på läpparna trots att han är skadad igen så här, i starten av säsongen och så bara visar han upp den och så är det, är det han eller någon annan som ritat de här två prickar en prick som näsa under och så en liksom båge som en, en glad gubbe helt enkelt på, på tummen Jag vill minnas citatet tumme av Ja kan, jag vet inte hur mycket jag ska gå in detaljerat på detta jag behöver inte Nej. Men, eh. ja, men vi kan väl konstatera att eh, för att sammanfatta Daniel Saaborta eh, antagligen hela säsongen på grund av eh, operation av sin skada Evo var Borta en månad i utgångsläget och sen då Michael Kapla eh, får vi lägga till eh, missat de två första matcherna och hänger inte med på eh, den här eh, roadtrippen mot läxan och Timon ska sägas. Exakt. Som vi kommer till. Ja, eh, och där då eh, kan vi också säga från onsdagsträningen, som jag har koll på läget, så var det ett gäng spelare som inte var på is. Det var Anton Bengtsson, Brady Ferguson och Jesper Pettersson. Eh, och där pratade jag med Roger Hansson och han eh, sa att eh, det inte är någon fara för de tre vad gäller medverkan de ska med på, på den här resan. Det ska också Henry Bowlby för han bröt nämligen träningen ganska tidigt och gick av. Men det var lite småskalvarankor efter Fröhlundamarsch. Vill jag minnas att han som sa till mig: så, så är läget i truppen just nu. Det är samma trio som är på skadelistan får vi utgå ifrån. Och lite info också om målvaktssidan så är det Arvid Holm som kommer att stå mot läxan. Han kommer att få SOL debutera för Ögle. Berätta då och han som för mig också efter träningen. Ja, ha, där har vi då en, en träningsrapport också komprimerad. Ja, det får man säga. Underbart. Jag blev nästan lite ställd här. Var det allt, tänkte jag. Det var allt. Jag kupade in den bara, ja. mitt i alltihop. Men om vi då ska gå, gå in på detta med lyssnarfrågorna som då, ni är ju många som undrar över hur, hur ska Rögle göra? Vad ska värvas in? Det enda jag kan förmedla från Hampus Sjöström och om du inte har läst den artikeln så finns den på hd.se. Jag har läst den. Du har läst den? Jag har också. Alltså är det just det att det är inte säkert det blir en rak ersättare på så vis att den ska vara ja förmodligen ska det väl vara en rajtare men att det kommer att vara en ny Daniels har för alla spelare har sina personligheter utan det kan det finns då större utbud som Hampus Sjöström tittar på i det utbud som finns en just en skarp skytt som är rajtare som ska stå till vänster ja jag vet inte. Det är svårt, svårt läge, sa vi oss. Det är ju inget drömläge att ge sig ut och leta spelare. Vad jag har förstått när jag lyssnar runt så finns det inte så mycket. Vill man gå på svenskt så är väl marknaden rätt så död. Så det får väl bli någon form av utländsk chansning. Uh, eller får det väl bli en, ett hemplock av uh, någon av de uh, två utländrade spelare de har i Allsvenskan. Uh. Det tror jag inte de vill göra i första taget för de har precis blivit varma i kläderna. Felix Nilsson och Simon Säter som är utlånade till Håka Svenskan båda två. Där är ju syftet att de ska få mycket istid och få stora roller och eh, att man ska liksom kunna kasha in på det längre fram. Så där, där tror jag inte att Rögle vill... Eh, vill plocka tillbaka dem i första taget. Men skulle de drabbas av en skada till här nu på någon förvall så kanske de inte har något val på kort sikt. Eh, utan får eh, Då kan plocka tillbaka någon av dem. Men sen är det ju om man tittar på den nordamerikanska marknaden. NHL-camperna är igång. den spelas träningsmatcher. Det ska gallra spelare i de trupperna. Och det är samma sak i AHL ju. Vissa spelare förväntar sig en viss typ av roll i AHL, inser de att oj, hoppsan här, jag är en tredje eller fjärde kedja, det var inte det jag hade räknat med. Då kan det ju finnas spelare som vill söka sig bort och sådär. Men det är ju lite tid kvar innan det börjar bli skarpt läge om jag har stått det hela rätt. Så att lite så såhär eh, Katte får för på Sjöström skulle jag tippa om man vill vänta och i så fall hur länge på att det ska frigöras fler spelare. Sen är väl Sen Det oturliga i sammanhangen är väl att det spelar från lite samma hylla, topp sex liksom, på förvarssidan. Båda med ganska utstuderade nyckelroller i, i Powerplay, Sarm med sitt skott och Eberberg med sin... Men Eberberg är ju en månad, alltså det, det, är också, det, det kan man ju lappa och laga på något ja. sätt. Så intervjuar han på sätt som inför säsongen, då pratar jag mycket och säger okay, ja, men ni är ett... Snackas mycket om att ni är tunna på forward vad han tyckte om allt det där. Men menar ju att det är, det är en strategi då för att kunna lyfta upp juniorer. Och det är ju så, om en spelare går sönder ett par veckor, kanske till och med en månad, då kan man ju hitta lösningar. Men som Sarnu som är borta hela säsongen, det är ju en, en annan grej. Då, då måste man ju ge sig ut och försöka täppa igen den lyckan. Apropå då, att täppa igen den luckan, två, två lyssnare som hör av sig. Den ena, Claesson. Claesson ja, är lite mer. Claesson i alla fall. Älvenäs, <laughs> hur löser vi detta? Vem tror ni Hampus plockar in? Syntes tydligt igår att Sar och Eberberg saknas. Och även Rickard. Kan inte undgå att ställa frågan om ni tror att det är möjligt att få loss elvenäs under säsongen när läxan inlett så tamt. Ja, det är i alla fall helt korrekt att läxan inlett tamt. 2-10 målskyddnad, 1-5 förlust två gånger om. Men att få loss en elvenäs med Lukas i förnamn under kontrakt i läxan, det känns väl som ett riktigt långskott. Ja, men jag fattar inte den logiken riktigt. För att det gått dåligt för Lexan skulle de släppa de borde väl vara ännu mer behov av sina bästa spelare då, Så, nej det, det känns ju... Yteslutet Helt yteslutet. Ett önsketänkande Jo det är väl klart, det är väl matematik 1 ett, ett och han är från Engelholm och, och Roger äh... Hansson är tränare det skulle säkert finnas en, en väldigt god kemi däremellan Ja, han passar ju liksom inte riktigt in i det gamla i det gamla Rögle på något vis och, och hittade hem med helkvist, men nu är ju liksom båda Röglets gamla styre är borta och Helqvist är inte kvar i läxan som tog honom dit och som har haft honom lite grann under sina vingar eller om man ska säga. De har ju funkat bra ihop. Så. Eh, han har väl till och med har inte han med läxan? Han Nej, ska träka ut. Ja. Sista ja. året eh, vill jag minnas på det kontraktet. Sen är det ju skulle Elvenäs göra en supersäsong här med Leksand han var ju, jag tror han gjorde 35-40 poäng i grundsen för säsongen för dem så är det ju säkert en spelare som är, kan jag gissa sugen på att testa Schweiz-äventyret om den dörren skulle öppnas men jag tror att om Rögle vill plocka tillbaka Elvenäs så har de ju eh, nog ganska om man ska stanna i SHL så har de nog väldigt goda chanser nu jämfört med för ett år sedan. Ja, det tror jag också. Sen är väl frågan hur, hur dyrt lag kan Rögle ha. För när Lvvnäs har ändå han tillhör ju ändå toppskiktet bland få som gjorde mycket poäng för säsongen Rögle har ett dyrt lag, många dyra spelare och egentligen inte så mycket dyra kontrakt som äh, löper ut till våren. Äh... Klausul, frågetecken, frågetecken, frågetecken. Jo, jag har sett i några gånger att äh, det är så här färdigt. Äh, Kripto ska ut färdigt ut på pränt med långa avtal. Men sen är det ändå spelare som har eh, försvunnit. Men vem skulle leva då? Bristet har inte velat säga någonting om sitt avtal. Jag tror ju inte att det är någon klausul första året med tanke på hur långt avtal han eh, skrev. Jag vet inte. Vi vet inte om det ligger till med som Linus Sandin, hans avtal till exempel. Nej, det är sant. Det finns ju några i den eh, kategorin eh, vassa som eh, som man i alla fall... Får uh, nämna i, i det sammanhanget. Jag har hört uh, att Bristet inte har några klöshudlar i sitt kontrakt. Ja, det, var ett, det var ju ett skop. <skratt> Faktiskt. Skriv det. det. <skratt> <Ja>. <skratt> Så det kan du inte bara säga för. Det kan jag väl. Jag säger det till våra lyssnare. Ta det som en obekräftad uh, sanning. Vi gjorde ett jättereportage med Leon Bristet inför premiären hoppas ni har läst det då blir jag glad, men i det pratar han ju väldigt mycket i termerna om att han hade kommit tillbaka för att stanna leva familjelivet hitta trygghet och bygga på sikt allt det där, det lät ju inte direkt som någon som tänkte att okej okay, om fyra månader eller sex månader så kommer jag sticka tillbaka till Schweiz till exempel, det var inte den retoriken man fick i, i intervjun i alla fall Håller helt med, He, hela tonen i texten var att han var hemma för att stanna eh, men samtidigt eftersom han kategoriskt inte vill prata om den här frågan så måste vi ju Lex, eh, Simon Ryfors betrakta honom som sittande på ett ettårskontrakt Ja, vi har ju <laughs> tagit det beslutet kollektivt i den här podden så att, eh. Daniel hot. han har inga outs i sitt kontrakt en minut senare han har ett ettårskontrakt. Nej, men så länge han inte har bekräftat det själv så jobbar jag så här vad jag har hört. Men, eh, jag, ja. men jag ställde ju den fullfrågan till Bristet och du <kör> sa bara att jag diskuterar inga kontraktsdetaljer, punkt. Och när, man, när jag läste det så var det så här, okej, okay, här finns det detaljer i kontraktet som öppnar för utgångar. En sån mening och avsluta så abrupt? Ja, eller så är det bara en princ principfast eh, kille som... Eh, som inte vill göra det. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Ja, vi kanske hålla mystiken. Ja, mycket möjligt. Men det finns väl också en annan fråga när vi pratar om Lukas Elven. Jag tror du Daniel var inne på det här att det, det är redan många tunga löneposter. Det har ju kommit en del larmsignaler om för höga löner i SHL. Och det ligger väl också nu i tiden att kanske SHL-lag bromsar den utvecklingen eller... Jo, kanske Rögle har ju en god ekonomi men samtidigt kan inte ha en trupp med bara eh, liksom riktigt starka etablerade spelare. Det måste finnas någon slags trappa, det måste finnas någon slags utveckling och det måste finnas möjlighet för folk att liksom, avancera i lönehierarkin också. För det är några som har kommit in kanske på lite lägre kontrakt. De presterar dem. Ska de också upp i lön? så det är eh, ja, ett pussel då. Podden sponsras av Hockeystore, Sveriges största hockeyspecialist- som erbjuder ett brett utbud online och har tre butiker- i Jönköping, Karlstad och en nyöppnad hockeydestination i Stockholm. Exklusivt för dig som lyssnar på den här podden- erbjuder de en rabattkod som ger dig 10% rabatt på ett helt köp. Besök någon av deras butiker eller hockeystore.se- och ange koden hockeypod 10 i kassan senast den 31 oktober 2024. Det är också en fråga kring detta med nyförvärvning. Ni var inne och tassade lite på det där men frågan handlar om om vi tror att det handlar om ett, en värvning eller om det kan vara flera. Linus du pratade om att ja, men, Sara är en sak och Everberg en månad. Det kan man lappa och laga men alldeles oavsett lappandet och lagandet med Everberg kan det vara aktuellt med fler än ett, ett, en förvärvsvärvning? Det vet jag inte, men spontant så tror jag att det Rögle tittar på just nu är bara att ersätta Sar. Eftersom Hampus Sjösten var tydlig i den intervjun jag gjorde med honom inför säsongen så sa han ju det. att Jag frågade ju rakt att är planen att värva in en forward under säsongens gång för bredden skull? Alltså för att det var en tunn tun forward och då sa han ju nej. Och hänvisade till det där med juniorerna och, att, och så vidare och så vidare. Så att jag landar väl i det. Sar gick sönder borta hela sången. En ersättare behövs plockas in och där står de. Evo skada. En månad går snabbt. Det, det, det är slutet av oktober och han är tillbaka. eller kanske till och med lite tidigare, det får man ju se. Kamp undrar så här. Hur tror ni tankarna går kring de långsiktiga värmningarna? Och sen så är det att ersätta Sar i första slash andra kedjan. Eller flyttar man upp Sandin- permanent inom blippar och värvar komplement till Sundsvik slash Ferguson i tredje. Eh, det är också... Så Sandin är väl en topp 6-forward. Utan är... tvekan, Rent ja. Kemimässigt har han har liksom landat ihop med, med Brady. Men han... Det är klart att de har ju tappat de har tappat en topp 6-forward och det är en topp 6-forward de måste ha in i truppen helt enkelt. Apropos. Oj, jag det säger, ordet. annars så kan de ju lika gärna ta hem liksom Simon Säter eller vad som helst om man, <hör> om ett, om man liksom bara ska fylla ut numrären. Men jag tror, tror väl som övriga här att det är en topp som ska in. När vi pratade om löner, höga löner, en fråga från Jonas grupp. Hur fungerar det med spelarnas lön vid lång skade från varor? Har man försäkringar som täcker sånt eller röglar fulla kostnader trots att Zari inte spelar en minut under hela säsongen? Jag har fått någon fråga till på det temat och jag vet att vi har rätt ut tidigare med Hampus Sjöströms hjälp. Tror jag, gjorde någon gång, Linus. jag kollade med en människa som har stenkoll på detta som svarade att när det skadas så betalar man full lön Dag 1-14. Dag 15-90 får man ersättning av Försäkringskassan på 80% av lönen upp till maxtaket. Så under de här dagarna 15-90 så täcker arbetsgivaren för mellanskillnaden. Med andra ord så frigörs inte så mycket pengar för arbetsgivaren under de första tre månaderna. Men från dag 91 så kickar någon slags försäkring in och då betalar arbetsgivaren ingenting. Okej ska jag försöka lägga på minnet. Det kommer jag inte lyckas med. Men. Så tänk trappa första tre månader och sen kostar och Sen är klubbar liksom eh, som friaste pengar på riktigt. Farbror Grön. tänkte väl väl. Ja. Tant Gredelin då. <laughs> Vi väntar på henne. Han undrar. Gällande det akuta behovet av spelarförstärkningar, Abbots samarbetade, samarbetade direkt med vissa nol organisationer Hur upplever ni den situationen med Hampus, Sjöström då, sportschefen? Har han ärvt Abbots snurra eller ligger fokus mer mot agenter när det avser NHL? Visitkortsnurra. älskar ordet. Ja, det var faktiskt ch ja. chantilt. Genialt. Eller? Jag tror att det finns ett ord som heter chantilt. Men det är väl att det är någonting trevligt. Ja. Men i vilket fall intressant fråga. Men det räcker väl lite grann att kika på liksom draft symbolerna på ähm, äh, elitprospekts för att se att det är en ny riktning. Jag tror inte att det är. Han har samma kontaktnät i, i bland NL klubbarna ännu. Han är ganska ny sportchefsgården också. Eller vad säger du, Linnus? Eh, nej, men det tror jag. Att eh, Jag tror som du då, Daniel. Att, eh, när man har pratat runt med folk som har pratat om Sjöström så har det varit mycket att han eh, är att agenter och folk runt om i hockey i Sverige gillar att jobba med honom. Man har inte De jag har pratat med, med har jag i alla fall inte hänvisat så mycket till hans kontakter i Nordamerika. Men jag vet inte, jag vet inte hur, hur pass ut, utbredda de är, samtidigt ska man ju komma ihåg att han jobbat tätt in på med Chris Abbott under flera år och måste ju såklart ha skaffat sig egna kontakter i den världen också, så att de finns säkert. Men jag tror inte att han jobbar på samma sätt som Chris Abbott gjorde, alltså lika intensivt mot den marknaden kanske, jämfört med den svenska då. Får vi se lite, med Chris Abbott lärde man sig för ett tag, hur jobbar han? Var hittar han sig innan? Liksom? Det blir intressant att se när, nu ska han på Sjöström ge sig ut på sin första liksom, hela säsong. Vad gör han när transferfönstret närmar sig? När det börjar lä börja läcka ut, liksom, signade kontrakt in för nästa? Var, var, hur går han på liksom, någon stjärna i Allsvenskan? Eller försöka han köpa loss någon därifrån? Det, det ska bli intressant att se när han än så länge sitter han ju med dolda kort på något vis, men snart längs vägen kommer han ju få spela ut de här korten, då får vi lära oss hur han funkar han har fått en lite stökig start för att säga på sin första hela säsong han trodde i somras att han satt på ett färdigt ja, lagbygge och sen så <laughs> försvann Rodrigo Arbos till NHL timmarna före den deadlinen och så fick han värva Jakob Petersson sen han hade inte säsongen startat knappt innan Daniel Sar försvann och är borta hela säsongen nu ska han hitta en spets spetsytterförvard på denna marknaden så att, ja, spännande att följa Samtidigt ser det inte ut som att vare sig Habits eller Roger Hansson de ger inget stressat intryck direkt, någon av dem. <går> inte riktigt, nej. <går> kan man inte säga. <går> de gör ett ganska nej, det löser sig nog intryck, får man säga. Man kan också säga att de hellre spel pratar om de spelare som är med än de spelare som inte kan vara med. En annan iakttagelse. Det måste man fokusera på, igen, det vet du. Ja. Säger alla. Hjelm, Jean Thiel det är en person som har med hänsyn till hans sätt att uppträda mot andra. Verkligt fin, hänsynsfull, grannlaga, riddorlig. Du är en riddorlig poddkompis. Fick, fick ni lära er ett nytt ord nu? Det används inte här nere. Jag var tvungen att ta reda på den exakta betydelsen. Du har inte heller hört det Linus. Jag har hört ordet men ja. jag visste inte riktigt vad det betyder. Vem av er har med ordet chantil i en text först? Jag som är gubben. Så att, ja, Jag ser fram emot den. Då ska jag notera det. Men vet ni vad? Nu är det så här att nu har vi alltså kommit fram till 39,5 minut på den timeline jag ser framför mig. Plus har man på Ken Jönsson, det var uppe på 42 ungefär. Ja, det är goda tider. 40, 41 tider. 41,5, 42. Ja, men det snackar inte bort. Det är min 13 minuter, minuter kvar, knappt. 12,5 snart. Var rädd om sekunderna nu, <laughs> <Hjälm>. <laughs> Några frågor till. Ja, ja, alltså, vi har egentligen släppt Ken Jönsson, men det är faktiskt en fråga här ser jag nu som borde ha varit i det sjoket. Men... Per Skalle ska ju vara med. Äntligen. Jag skulle gärna vilja veta mer om hur det går till att göra en så fantastisk vepa som Tifo-gruppen gjort till Kenny igår. Kan ni inte reda ut det genom att prata med någon involverad? Hade varit sjukt intressant. Jag har skickat frågan, jag har ställt ett gäng frågor men jag har inte fått något svar än. Så vi får återkomma till den frågan i kommande avsnitt. Jag snacka lite med folk i arenan idag när jag väntar på att göra mina intervjuer. Tårullar? Just det, kvittorullar. Det hade du att göra när du stod och väntade. Ja, det hade jag att göra. Nej, men då fick jag i alla fall höra. Och nu får de som har gjort det här tid fått ursäkta om jag har fel för mig. Du får rätta till det nästa vecka. Men att det hade börjat göras i juli månad. Och att det var handmålat allting. Så då kan ni tänka er den wow. arbetsinsats som wow. det krävs. Det är en applåd i så fall Får vi se om det stämmer Men det var det jag hörde när jag snackade lite med folk Bra att du fler min dåliga information <laughs> Än så länge med bara styr upp Det är jättebra Det blir en cliffhanger till nästa vecka får frågan Och från får frågan Har du till... tagit tre månader att göra den Så kanske du kan ta längre än en vecka Och få svaret Då jobbar vi med tidsintervaller äh, en, en sista fråga Ja. Och det kan ju faktiskt få då bli en slags övergång till att också prata lite grann om vilka matcher som väntar Vi har ju sagt det bara men ändå nämna någonting där Då är det så här att Rasmus Magnusson undrar Fortsatta problem för röglig egen zon stundtals Varför envisas man att spela passivt försvarsspel ofta när vi uppenbarligen inte kan det? Om ni nu håller med eller inte och i så fall hur kommer Rögle att ta sig an Lexand och Timrå tror ni som en följdfråga? Jag vet om jag håller med där riktigt för att när jag tänker när Rögle spelar mer agga sig för då det är det klart att det blir en eh, hård, hård gränsdragning kanske men jag får ut minnesbilden från förra säsongen när det blev väldigt virrigt i egen zon att man åkte runt och jagade folk och tappade sina positioner Titt som tätt och inte visste. Spelarna pratade mycket om det efterhand också. att Man visste inte vad den andra gjorde. Man visste inte vad sin kompis var utan man fick vända sig om hela tiden. Det känns ju som att de har börjat med att spela det här lite mer stomförsvaret-typ eh, för att det ska bli tydligare. Man ska ha sin position. Man ska jobba utifrån den och komma tillbaka till den också om man gått ut i press och sådär. Så att det spelarna snackar om är ju snarare att. De tycker att det här försvarspelet är positivt att de känner sig trygga med det. Sen håller man ju med Rasmus, de hade ju stora problem mot, eh, mot Frölunda i, när de eh, vände och vred på dem. Men samma problematik inte ty så annars sedan inte i Karlstad. Nej, men jag gnäller lite efter genripet Jag tycker de hade strul med, strul med sina liksom, exit som spelar fast hela tiden. Jag tycker att det bara eh, blev å andra sidan mer imponerad i premiären i Karlstad när man ett bättre lag även om Fyrgstad har inte satt ihop som jag riktigt förväntar mig så där löste man ju den här pressen och att spela sig ur och, och även stundtals tycker jag mot, mot Frölunda man, när man hittar, hittar sin gubbe i mitten och kunde liksom eh, sticka kontrollerat men, eh, det, ja, men de får väl påminnelse hela tiden vad som händer när de är såsiga jag tror det är en, eh, en inkörningstid här att, att hitta att gnu, tror de må ganska klart för sig väldigt klart för sig hur de vill göra men det tar tid att liksom kalibrera det och göra det så snabbt och i så hög hastighet som man vill det. men Filip Johansson med med flera liksom där och Ekistål är ju, ju föredöme i det snabba eh, så tror jag någonstans det är, väl en, det är väl en resa så här år så hitta ett, liksom snabbare spel att omsätta teori till praktik och nu ger sig då Rögle ut på en borta turné upp till Leksand som fått eller gett sig själva en mardrömstart jumbo då efter två omgångar med 2-10 mål skillnad noll poäng det är det ena och sen upp till Timrå, Timrå som börjar med att förlora mot Luleå. Ja, det förlorade ju Leksand också mot nu. Och sen lyckades vinna mot Örebro efter förlängning. Vad Tänker ni kring de kommande två borta bortamatcherna? Och sen är det ju efter det lite hetare tillställning på hemmaplan mot Malmö. Eh, om man är lite déjà vu-aktig så kan man säga att jag tror att läget var exakt detsamma för ett år sedan. Då hade Rögle fyra poäng efter två matcher. Hemma mot Malmö borta mot Örebro. Sen åkte man till läxan i tredje matchen. Och det blev väl början på en dikeskörning som höll på i ett halvår. Man förlorar där man förlorade Modo tror jag och man förlorade 8-2 i Skandinavien. Sen började det liksom rulla ut för. Känslan nu är väl att det sitter ihop lite bättre. Att det ser lite tryggare ut. Det är lite större delaktighet. Man ser liksom inte riktigt de här varningssignalerna att det här skulle tippa åt det hållet. Det ser inte perfekt ut på, på något vis. De har jättemycket kvar att jobba med. Men jag tycker ändå att det finns någon slags det vilar på någon slags trygg bas som gör att jag tror att de ger sig iväg med, med rätt mycket arbetsro i bagaget ändå. Jag har varit i kontakt med vår kollega på Falukuriren. Ronny Karlsson, han bevakar Leksand. Han har skrivit att de hade haft ett bra samtal Leksand, då, i Luleå efter den här senaste förlusten där frustrationen fick pysa ut. Det var Kalle Berglund-tränaren som berättade för, för Folkkuriren eh, och även ett samtal då, innan isträningen på onsdagen om hur de <tryck> ska hitta tillbaka till grunderna. Eh, sen kan man också säga att eh, Ronny skriver så här angående hur det har sett ut hittills i Leksand eh, citat, hur har det sett ut? Well, handen på, hjärtan, handen på hjärtat bedrövligt. Visst, arbetsinsatsen och anfallsspelet tog steg i rätt riktning mot Luleå, men bjudningarna på målen var inte värdiga SHL. Med det sagt tror jag inte att det kommer att se ut så en gång till. Rögle får nog vänta sig ett motstånd som söker tråka sönder deras anfallsspel. Där i, det, I det liksom diket har ju Rögle simmat ett, ett par år nu. Man känner igen signalerna. Det är möjligt att man får ju lite grann eh, tidigare vibbar att läxan kanske är en eh, flopp. eller vad sa du hjälm? Ja, det, alltså jag, det bara, jag bara fick fram en annan i mitt huvud när du sa att det legat och simmat i det där diket, ett dike. Mm -hmm. Då gick mina tankar till en anakonda, men det var inte riktigt läxan. Nej men det är kanske är en en flopp det ser ju absolut inte bra ut resultatmässigt så här. Inga bra signaler som har skickats i de här två första matcherna de har spelat och det, är ju, det känns ju redan som lite skarpt läge i Lexen. Eh, man skulle bli förvånad om inte det laget kommer ut som eh, och man ska komma ihåg det också hungrigt. med Lexen att de hade Filip Larsson som gjorde en supersäsong i fjol som målvakt. Det, det nu Mantas Armalis ska verkligen visa att han är den toppmålvakt han var innan Filip Larsson tog över det här ja det blev väl utbytt senast också tror jag mm. så det är mycket att bevisa i det laget och det är alltid så vågar man ju säga utan att gå tillbaka helt och hållet konkret just nu att det är ett lag som något lag brukar floppa som man inte har tänkt sig och något brukar toppa som man inte heller har tänkt sig så kanske är det lexan som är floppen den här säsongen, det är hårt att döma efter två matcher Ja, det är klart det klart? De flesta annars ser ut lite som röglar och varvat något bra men något lite sämre. Det brukar ju se ut så. Ett tag till. Livet händer. Träningen uteblir, maten blir sämre och ölen blir fler. Känner du igen dig? Nu finns det äntligen ett mer hållbart sätt att gå ner och bibehålla din vikt som passar i livspusslet. Medicinsk viktnedgång hos Supernormal är enkelt, hållbart och anpassat efter dina behov. Läs mer på supernormal.health Ibland är en iskall Falcon alkoholfri Allt som behövs för att förgylla ögonblicket Vare sig du befinner dig i skogens lugn eller i stadens puls Känn, tyck och gör precis vad du vill Falcon Alkoholfri Fri som en Nu så. Är det så att vi har ungefär fyra minuter på oss? Nej, fem. Fört, ja, fyra och en halv. Vem av er vill rycka ert historiska plåster? Jag känner. För... Jag klarar nu, Linus. <laughs> Då får Linus ta sin utblick efter eh, Rots snabba historiska... Eh, tanke. Ja, men en liten utblick på spelare som har lämnat eh, Rögle från förra säsongen. Eh, jag har råkat försäga mig till Daniel så jag ställa en eh, fråga till dig, eh, Jelm. Och råkat försäga mig. Så att du får vara den och svara på frågan idag, Hjelm. Den är ganska enkel. Du kommer kunna dra den slutsatsen. Vem har eh, snittat allra mest istid hittills i den finska ligan? tror du? Av alla spelare. Någonsin! Nej, nu Nå någonsin. någonsin Vadå någonsin jo, Vem har snittat mest i Hur ska jag kunna veta vem som men, har snittat du vet ja, men, ju. Förmodligen har han spelat i Rögle Förra säsongen, jag har ju sagt det ju En spelare som spelade i Rögle Förra säsongen som är i den finska ligan nu Samuel Jonsson Ja bra, du ser Du behöver inte besökt att oja dig så mycket Du kunde ju det inte? Oraklet från Fagerstad <laughs> ja. Slår till igen Nej, men Samuel Jonsson... Nej, har du inte råkat få säga. De är helt nöjda nöj utnyttet för mig. Så du stod och tänkte kan inte jag få svara? Nej, nej, jag är ju stum av beundran. För din Ni verkar vara här. väldigt tyngda idag. Jag var helt säker på att jag sa det till dig på läktaren. Nej, igår, men nej. det var Jag är ledsen Linus, din tidig precis ut. <laughs> Nu är vi uppe på 55. Eh, nej, men i alla fall Samuel Jonsson har gjort ett mål och en assist på de tre första matcherna. Han avgjorde en av matcherna för... Eh, Eh, sin klubb eh, vad heter de, djup i eh, slutsekunderna och sköt segern till dem där och han har alltså snittat nu har de varit någon förlängning tror jag, men snittat 26-44 eh, per match och hör, det? mest av alla Hur många matcher har de spelat? Eh, jag tror de har spelat tre matcher hittills Nej. men som sagt, någon av dem har varit i förlängning eh, eller gått i förlängning, men det är nog hissnande siffror eh, eh, och en annan roll för Jonsson kan man lugnt det här målet gjorde han ju i Powerplay där han har fått en viktig, viktig roll. Som jag har stått det. För att bara gå vidare snabbt till de som flyttat till Schweiz Simon Ryfors har gjort tre poäng fyra matcher i Davos hittills. Adam Tambelini har gjort två mål på de fyra matcherna. I Powerplay kanske? Kanske det. Och en liten bubbla, Riley Sheen som jag hade en jättestöke säsong förra sånger om. Med, med skador, både i röglåk och i sog. Eh, han är ju nu i tyska Ingolstadt. Och där har han faktiskt gjort mål. Eh, ett mål på de två första matcherna. Och hur hade det gått för Thomas Gregoire, sa du? Han spelar ju klåten nu. Jag tror faktiskt att han har gjort en kass också på eh, särskilt inledningen. Så att eh, haha. <laughs> <laughs> han svar på allt <laughs> där ja. ja. Och Johan Matteltonen? Han spelar väl inte tyvärr en det inte senast jag kollar i alla fall, han var fortfarande klubblös. Han är ju på marknaden nu så att Hampus Sjöström kanske ska. Ja. Jag har sett någon som har eh, hintat om man frågar, men inte dags för alternans. Jag har även sett någon som tackar, tackar dig för ditt musiktips om det här förskräckliga oväsendet. <laughs> äh. Är det sant? Ja. Oh. Men, men det är helt, helt väntat så har du ingen aning om detta. <laughs> det här, nej, det var inte med bland frågorna jag läste upp här. Nej. Dark Tranquility eller Evergrey? Någon e av dem? Evergrey tror jag det var. Everg oh, den konserten alltså. Oh, Den konserten. Hur många minuter har jag kvar nu? Här? Nej, tyvärr tiden var ute. Du, du kan nynna en bit på deras uh, hit. King of Errors några ja. år tillbaka. Då tappar vi hela läsekretsen om du bara nynna på deras bästa låt. They call us kings. Kings of Errors. Mäktigt. <laughs> Är vi tillvägs ändå? They've lost their throne. Jag tror det nu är i, i Game of Thrones-läge här, så nu är det nu dags att kasta in eh, hockeyhandduken för denna veckan eller? Eh, ja, det är väl det, va? Jag ska ut och lyssna på Dark Tranquillity också, Not Nothing. Det är en låt ni ska lyssna in. Det är en skitbra grej. Och det här musiktipset. Det här är viktigt. Våla, våla, våla danska bandet har alltså släppt en singel med Anders Fredén från In Flames, Cannibal. Missa inte. Missa inte. Nej, nej. Och där blev musikpodden också färdig. Kan du inte avsluta med att säga derby en gång? Exakt, vad jag skulle komma till för nästa gång vi har poddat så har du spelat säsongens första Darby. Och vi har inte snackat upp det. Nej, det är för tidigt. Säg derbyen. På, på vilket språk. Skanska. Derby. My, wow, perfekt avslutning. Derby. Eller ska det vara i. Derby. Derby. <laughs> <Y. Ja>. Derby. <laughs> nu stänger vi. Nu behöver vi hemma och välja <laughs> ja, igen. Vi, ja. vi har Alltså, man ska bara säga det. 53 40, Det är klart inte på 55. Nej. Det blir en minut över. Ja, det blir sittning. Ja. Tack så mycket för att ni har följt oss den här veckan också. Det andra avsnittet av nedsläpp Rögle. Vi kommer tillbaka om en vecka. Då har vi mycket hockey att snacka igen. Har det nu så oerhört gott. Hej på er!